в тумані тисячелетій, що так полонив мою дитячу уяву і, безумовно, в тисячу разів кращий грози Візантії, що сподобався мені тільки своєю інтригуючою назвою. Така назва більше підходила б до другого мого улюбленого героя – до Святослава. А в густій траві нашого подвір'я я так зачитався ветхим завітом, що забув про навколишній світ – а так у книзі блукав по жовтій от піску безкінечні пустелі під гарячим безжальним сонцем з героїчним єврейським племенем. І захоплено дивився на Гедеона, коли він виділяв хоробрих от боягузів по тому, як вони пили воду в річці, чи губами, чи жменями, а юнак Давид з його пращею, якою він знищив велетня Голіафа а потім його ж мечем відрубав йому голову. Ну і, звичайно, мій улюблений Самсон, що ослячою щелепою перебив п'ятнадцять тисяч філістимлян. Як я ненавидів ту сучку Далілу, що через неї Самсонові відрізали його довге волосся, в якому була вся його сила, і осліпили героя. І печально радів я як відплатив Самсон ворогам, коли відросло його волосся. Жалко тільки, що він і сам загинув на купах трупів під уламками роздавлених його богатирськими руками колон і стелею храму. А чудо з ієрихонськими трубами, коли від одного їх реву розсипалися у прах мури ворожої фортеці, і євреї взяли її голими руками, Мати мене кличе обідати, а я не чую, потопаючи в уявному світі золотої легенди людства. І от батько мій захворів на запалення шлунка. Довго і тяжко боровся він зі смертю, а мати сиділа біля нього на долівці рушником або його шляпою, як віялом, навівала йому свіжого повітря, бо батькові було нічим дихати». Мати купувала батькові церковного вина, я це вино потай покуштував. І воно мені здалося таким чудесним, що більше ніколи в житті я такого вина не пив, тільки коли причащався. Але тоді Піп у золоті ложечці давав його так мало, що тільки розчаровано облизувався. Доктор сказав, щоб батько покинув пити горілку, а коли він не кине, то помре. Батько одужав. Але горілки пити не кинув. Якби ж він знав. Я дружив з сусідськими хлопчиками, старший брат яких був ковалем. Часто я ходив до його кузні і любив слухати, як він весело і віртуозно видзвонював по ковадлу молотком або допомагав його батькам на гармані. Я змагався своїми маленькими друзями, хто швидше працюватиме. Ми переносили великими корзинами полову. Я переносив майже бігом, а мене, щоб я працював ще краще, дорослі хвалили. От молодець, от молодець, а я стараюсь, а я стараюсь. Була епідемія скарлатини. Нам у школі зробили прищеплення однеї. Ми, хлопчики, Хизувалися перед дівчатками, ніби нам не болить, коли голка шприца тонкою гостро входила під шкіру на спині, а дівчатка, коли їх кололи, кривились і плакали. Ми ж ходили як герої. У мого друга захворів на скарлатину менший братик. Була зима, і по залізній одморозу землі його братика, хворого, смертельно блідого, повели до церкви, що була недалеко від хати сусідів а потім його вели по великих кам'яних плитах церкви під руки назад він ішов весь наче прозорий і нетутешній і хитався задихаючись одностаче повітря так і стоїть перед моїми очима його бліде покірне і приречене личко потім його хоронили і ще в однієї жінки умерло двоє близняток малят. До хати, де вони лежали на столі, заходили мовчки й урочисто люди. Стояв печальний кашель і траурний шепіт у кімнатах. Я підійшов до маленьких мерців. Вони лежали, як крийдяні ляльки, воскові й тихі. Я доторкнувся до ручки одного з них. Рука була холодна, як лід. Сьома рота, я не забуду тебе, колиска радості й горя в мої далекій неповторні дні. Ми знову в третій роті. Жили ми у шевця Івана з дерев'яною ногою. Він був красивий і подобався дівчатам. А коли йому народнику в п'яній бійці одсікли жерстеним чайником кінчик носа, він перестав подобатися дівчатам. Особливо одній, з якої до естетичної катастрофи з ним, у нього був роман. Він був дуже строгий зі своїми меншими братами, як тільки що, то кричав А де мій потяг? і тягся за ременем, якого дуже боявся його малий брат Макар. Його другий брат оженився з Кирпатенькою і веснянкуватою дівчиною, яка стала його веселенькою жіночкою. І вони дуже гарно жили і все цілувалися біля нового будиночка, що збудували для себе. Як голуби, тепле гніздечко. Ми були вже дуже бідні. Батько продав наділ землі, що мав, куркулеві андрону за 250 карбованців. Хоч наділ коштував 1100 карбованців, п'ять десятин. Андрон платив нам золотими п'ятірками дуже рідко, поки не виплатив борг. Так от ми, хоч і були бідні, а все ж я іноді купував фісташки, які дуже любив. Коли кирпатенька куріпочка, дружина Іванового брата, побачила, що я їм фісташки, вона при жінках, зневажливо закопиливши губу, сказала, «При злиднях? Та ще й з перцем!» Потім ми перейшли жити до Волошки, вдови Кравцової. Я дуже дружив з її сином Міною і його сестрою, чорнобривою і веселою щебетухою Степанидою. Вони мене вчили волозької мови. Я питав, як що зветься, вони казали, а я записував до зошита. Ми живемо в рибалці Шевця-Заливацького. У нього були чорні ворота, а за цими ворітьми праворуч жив хазяїн своїми помічниками-шевчиками. Ліворуч, у бідній мазанці ми. Старший шевчик юнак, мені подобався за те, що був дуже сильний і красивий. Я ж був ще маленький і дуже заздрів, що він такий великий.